har i natt den danske grænse og har gjort landgangen forskellige steder. Dexember 7. 1941 A date that will live in infamy. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the field. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan.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 Det er en meget efterredigeret optagelse fra tysk radio, der hævder, at man har radioforbindelse med tyske tropper og krigsskibe øh, ubåde over hele Europa og i Atlanterhavet. Anledningen, ja, det er julen 1942, hvor der jo først hilses til de enkelte radiostationer, blandt andet i Stalingrad, Leningrad, Kaukasus. Lina Hamari i Nordfinland, altså op ved Barnshavet, Frankrig, Biscayne, Sicilien, den russiske by Rechef, Kreta, Sortehavet, Sakupane i, i Sydpolen, altså det, hvor man står på ski, og endda fra en ubåd ude i Atlanterhavet, hvor efter de alle sammen synger den gode gamle tyske julesang Stille Nacht, heilige Nacht, den som vi herheim i Danmark kender som glæde jul. Noch einmal wölbig nun über dem Anbruch dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren ruf und dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina hammerich Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front von der Wolga. Achtung, noch einmal die Lapplandfront. im Winterwald. Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe. Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich. Und noch einmal All die Jungsmarine und das Heer in Südfrankreich. Hier ist Glatiotand an der Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Recherchef. Richtig, Rundfisch, Richtig, Zurufe von Kaliningen. Der Kampfraum um Recherchef. Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste. Achtung, noch einmal Leningrad. Und und Achtung, die Kanalküste. Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. Achtung, noch einmal die Kaukasusfront. Wir melden sich die Front im Kaukasus. Achtung, die u bootfahrer im Atlantik. Jetzt ist ein Unterseebutsch <lacht> am Atlantik. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Achtung, Zakopane. Aus dem Heeresgemesungshain in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten. Achtung noch einmal, Greta. Greta, Achtung noch einmal, der Schwarzmeerhafen! Noch einmal, der Schwarzmeerhafen auf der heutigen Begriff. Wir bitten euch, Kameraden, in das schöne alte deutsche Weihnachtslied, Bitte nach mit <lacht> Diesen spontanen Wunsch der Kameraden, fern drunten im Böden Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie in Tantan unsere Chefs. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen, Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich, kommt dazu Tantania und singt Afrika. Und nun singt alle mit, singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute. Ja, anledningen til, at vi skulle høre dette klip, er, at det omtales i den bog, som vi skal tale om her i dagens program. Bogen den hedder Den mørkeste vinter med undertitlen December 1942 og En verden i krig. Forfatteren hedder Peter Harmsen, og bogen er udkommet her i 2022 på Lindhardt og Ringhof's forlag. Så derfor skal vi endnu en gang byde velkommen her i programmet til dig, Peter Harmsen. Velkommen. Tak. Og øh, ja, du er jo en meget produktiv forfatter og har derfor også medvirket en del gange her i programmet øh, om dine mange bøger, der, der ofte tager udgangspunkt i øh, krigen i Kina og i Stillehavet, og flere af dem er endda også internationale bestseller, der er udkommet på engelsk. Og vi kunne jo nævne øh, din store bog om øh, Stillehavskrigen, og dine bøger om Slaget om Shanghai og, og Nanking-massakren. Øh, og nu skal vi så tale om din seneste bog, og den tager jo så udgangspunkt i en ganske snæver periode af krigen, øh, nemlig øh, øh, det tidspunkt, hvor, det, hvor en, en masse forskellige mennesker over hele jorden, øh, hvordan de Oplevet øh, december måned og, og, og julen i 1942, mens verden jo øh, som bekendt var i, i krig. Hvorfor fik du lyst til at skrive en bog med øh, øh, det her øh, nedslag i, i netop den her kort periode? Hvad var det der? triggede? Altså, hvis jeg skal gå meget langt tilbage, så øh, har det nok sin noget i dengang, jeg var, jeg var dreng. Øh, jeg kan huske en gang min far, som, som også øh, har en stor interesse i 2. verdenskrig, han fortalte mig en historie om øh, en gruppe finske soldater, som juleaften på Østfronten en gang under 2. verdenskrig øh, øh, pludselig så en engel øh, foran sig ude i Ingemandsland og øh, sådan, blev så optændt af måske religiøs ild, at de dagen efter øh, kæmpede meget bedre end før. Det er en historie, som jeg bagefter ikke har været i stand til at finde nogen steder i de forskellige kilder, men det var noget, der satte sig i mig. Jeg synes, det var interessant, den her kombination af jul og krig. og Hvis jeg skal prøve at analysere, hvorfor jeg synes, det er interessant, så har det nok noget at gøre med, at begge dele, altså jul og sådan højtider mere generelt, hiver os ud af hverdagen. Og for os til at, og sådan, at, at føle og tænke mere intenst end, end, end under sådan normale forhold. Og det samme kan man selvfølgelig sige om krig. Og når så de to ting bliver kombineret, så kan man sige, at, at de her meget ekstreme følelser og tanker der, de bliver, de, de bliver forhøjet til anden potens. Ja, og det er jo sådan øh, juleaften, øh, og man er væk øh, fra familien og os, der har prøvet det i et eller andet omfang. Jamen, det er altså, man er lige lidt ekstra sentimentale, men man måske plejer at være. Øh, og, og specielt, hvis man er udsat for, for fravær, om man, man er i et fangelejre, man måske sågar i en koncentrationslejr eller man slås for livet, øh, eller man oplever artilleriangreb, eller hvad det nu kan være, øh, så får det måske lige en ekstra tand. Jeg tror også, det er derfor, at dronningen nu uge senere sender en særlig hilsen til, til Søens folk. Det gør hun jo så aldrig. Nå. Nå, ja, ja. Det er det, vi altid sammenligner ja. ja. men, men der er jo en hilsen til i hvert fald folk, der er langvejsfra og holder, holder jul væk fra Danmark. Ja. Så det er der jo noget om. Hvad, hvorfor er december 1942 specielt i forhold til lad os bare sige, december 1941? Altså, det er først og fremmest noget at gøre med altså det, som er måske et af, af uh, undertemaerne i min bog, nemlig globalisering. Uh, jeg anser julen 1942 for at være den første reelt globale krigshjul, uh, hvad vi havde forud, det var to regionale konflikter. En i Europa, som begyndte i 1939, og en i Asien, som begyndte to år før, som sådan nærmest blev udkæmpet parallelt med hinanden lige indtil slutningen af 1941, hvor USA blev revet ind i krigen og dermed gjorde krigen til sådan en verdenomspændende affære, altså til en regulær verdenskrig. Så kan man selvfølgelig sige, hvorfor skriver jeg så ikke om julen 1941? Altså, det har noget at gøre med, at, at, at USA på det sidste kun havde været i krig i, øh, i mindre end, end tre uger. Øh, der var endnu ikke nogen amerikanske soldater stationeret ret mange steder i udlandet, så øh, selvom USA øh, øh, sådan, øh, det jure var i krig, så var, var det sådan, kan man sige, de facto endnu ikke regulært i krig. Man kan sige, de var stadig i choktilstanden mm. til at finde ud af, hvad gør vi nu ved det. Ja. Æh, men efter et år, og det synes jeg også, man kommer til at i en bog, så er øh, USA's krigsindsats øh, på, på skinner. Mentalt er man forberedt på, hvad der skal ske, og man har sådan et mål om, hvad, hvad, man, hvad man vil. Men man kunne også sige, 1943, december 1943. Hvad er det, der adskiller os december 1943 og december 1942? Altså, det er, det er den store enorme usikkerhed, som, som, som, som prægede folk på det tidspunkt. Altså, ingen vidste, hvor det bare hen på det tidspunkt. Altså I 1942. Ja, i 1942. Der kan man selvfølgelig sige, at sådan i bagklogskabens lys, altså når vi i dag som historikere ser tilbage på, på begivenhederne, så, så kunne man nok godt sådan helt objektivt se, at, at de aktiemagterne havde tabt allerede i slutningen af 1942. Altså Altså alene USA's indtrædende krigen øh, ved siden af Syrien gjorde, at, at, at magtbalancen i den grad var forrykket til de allieredes for, fordel. Men altså, øh, det, det, jeg synes, der er interessant, som, når man skriver historiske bøger, det er at se fortiden med, med, med, med datidens personers øjne. Og hvis man sad, sad, lå, sad i en skyttekrav eller sad hjemme i det kolde og besatte Danmark der i slutningen af 42, så var det bestemt ikke øh, indlysende, at, at, at tyskerne og japanerne vi, vi, vi, vi tabe krigen. Men vi er forbi El Al Alamein, og, og tyskerne er indesluttet ved Stalingrad. De har ikke givet op, men øh, de ved selv, at det er for, de er fortabt. Øh, og, og, og, og vi er også forbi Midway. Vi er forbi, at, at, at, at japanerne har fået læsterlige tæsk i stillehed af amerikanerne. De slås ved og vi også kommer ind på. Men, øh, men, og det synes jeg også, man fornemmer, når man læser din bog. Folk ved godt, at det er ved at vinde. Ja, man har det lidt på fornemmelsen, at det, men det, det kan, sådan, øh, det, det kan gå, gå gå begge veje. Altså det, det vil jeg ikke få tænkt folk i, at, at, at, at have den opfattelse der tilbage i slutningen af 42, øh, hvor, hvor tyskerne stadigvæk stod langt inde i, inde i Rusland, og Japan var herover over øh, største parten af det vestlige de stillehav. stille her. Julen øh, betyder noget for, for mange mennesker, det gør det stadig stadigvæk i dag. Øh, måske på en anden måde, end det gjorde dengang, øh. Øhm, folk var mere religiøse øh, i 1942, og nu er det jo mange forskellige slags religioner, mange forskellige slags øh, folkeslag med, med forskellige traditioner, og man kan sige, at de juletraditioner, vi har i dag, de er måske ikke helt i sammen, som de var dengang, de har i hvert fald udviklet sig, kan man sige, Nogle vil sige mere kommercielt, øh, og, og, og på det tidspunkt var der også sådan en, øh, som man siger en amerikanske juletradition, der i et eller andet omfang øh, vinder frem, og der er tyske juletraditioner, og sådan noget. men generelt, Folk var mere religiøs, ja. Altså det, hvis man ser på øh, meningsmålinger for eksempel fra for flere årtier siden og sammenligner med i dag, så er det klart, at vi går imod et et mere og mindre, mindre religiøst samfund. Så sådan helt generelt var var samfundet mere mere religiøse dengang. Øh, altså Darwin lå jo også kun et par generationer tilbage i tiden på det tidspunkt, han er måske ikke sådan helt bit så, bit så fast endnu. nu, øh, men så og så kommer det, at, at, at der var krig, og øh, folk har, øh, det, det kan vi se sådan fra, øh, altså, øh, fra, fra, fra, fra i forskellige krigssituationer, folk har det med at blive mere religiøse i krig. Altså, der er en, der er sådan en, man finder trøst, og man finder måske en, en større mening med, med, med de her meget barske begivenheder ved at, sådan, at søge tilflugt i religionen. Alt. Du citerer blandt andet, det meget brugt citat, og jeg vil ikke lige huske, hvem det er, altså der, i, i skyttegravene findes der ikke nogen ateister. Jeg tror, citatet stammer fra 1. verdenskrig. Ja, det, det, det kan være, det er blevet sagt flere gange, fordi jeg, jeg, øh, øh, altså, jeg fundet det, øh, det øh, refereret til en fældpræst øh, på, i, i Filippinerne i slutningen af 1941. Så, men det, jeg, altså, det er jo sådan rimelig indlysende, så jeg kan godt forestille mig, at det er blevet sagt mere end en gang. Okay, øhm. Vi kommer meget rundt øh, i, i din bog. Altså, det, det er jo en... Det, vi starter lille, i Lille Danmark, og naturligvis, og så skal vi så hele vejen rundt om, øh, om jordkloden, og vi kommer mange steder øh, hen, som vi ikke har hørt så meget om i heller ikke i, i de programmer her i Hitler og øh, New Zealand, der, har vi, der tror jeg faktisk ikke, vi har været før. Australien, Stillehavsøerne, øh, og så hjemmefronterne, den amerikanske, den britiske hjemmefront, Nordafrika, Julen i Japan. Der har vi helt sikkert ikke været før. Hvordan man fejrer jul og, og, og jul i Kina, for den sags skyld. Øh, det er bare for at nævne nogle eksempler. Er det igen din gamle kæphest, Peter hamsen med, at vi har en tendens til at kigge meget på Europa, og så glemmer vi lidt om, hvad der ligesom foregår andre steder? Øh, ja... Dels det, og dels er der også noget at gøre med den måde, som øh, bogen er blevet til på. Altså, den er, den er udkommet i flere forskellige versioner på samme tid. Altså, der er den danske version, øh, og samtidig er der to andre versioner. Altså, der er en øh, britisk-amerikansk version, som man kan sige, det er sådan den internationale version, som, øh, øh, altså, be, øh, altså, helt, helt koncept omkring bogen, det er, at vi begynder i Danmark, og så tager vi jorden rundt en tidszone for tidszonen, så vi sådan ender, hvor vi begyndte øh. Øh, og, går, og hvilken vej går vi? Øh, vi, vi følger solens gang, øh, altså vestover. over. Altså først til USA, og så Stillehavet, ja, ja. og så Kina, og Japan osv. Og ja, det er korrekt. Og, ja. så ender vi, ja, og, så, og så ender vi på Østfronten, ja, og, og så ender vi hjem igen. Ja. Og det, det er sådan det samme koncept, som, som, som, som bærer de to andre udgaver. Den, den, den britiske amerikanske, den begynder så selvfølgelig ikke i Danmark, der begynder, i, siden det er sådan den internationale udgave, der begynder ved den internationale datolinje i midten af stillehed, og så tager den turen jorden rundt derfra. Så er der også en australsk version, som begynder i, i den del af verden, Down Under, med et, et kapitel om Australien og New Zealand, som er sådan udvidet i forhold til i de to andre versioner, og så hvor man så tager jorden rundt. Derfra, og ender tilbage i Australien og New Zealand. Ja. Det må du jo så gøre, det må du jo i, i en boghandel, i, i, i en lufthavnskiosk, og så købe den, den australske, eller den amerikanske, eller den, den engelske internationale fortælling, som du har skrevet, Peter Harmsen. Du taler om generelt, og det synes jeg er meget, meget spændende, fordi du lægger ikke skjult på den her bog af ligesom også skrevet i skyggen af den krig, som vi oplever lige nu, Ukraine, de ting, der foregår i forhold til Kina, som jeg også kører nærmest hele tiden, altså USA, Kina Taiwan. Det her med, at globaliseringsæra, den, den bliver sådan indvarslet her i december 1942, og nu er den ved at klinge af, eller måske bliver til noget andet. Prøv at forklare nærmere. Jo. Altså for at begynde med globaliseringens begyndelse, altså så ser jeg juli 1942 som et godt sted, hvorfra man sådan kan beskrive, hvordan globaliseringen, som vi kender den i dag, øh, og som vi har kendt den de seneste 80 år, hvordan den startede. Altså globaliseringen, som vi, jeg kan se, er, som, som jeg ser det, er, er sådan et udtryk for, for flere, forskellige, flere forskellige udviklinger. For det første så er det sådan den teknologiske udvikling. Øh, hvis man tager noget helt konkret som flyvemaskinen, så var der en fantastisk udvikling i, i flyteknologi i løbet af krisårene. Øh, det, det, det gjorde simpelthen verden mindre. Man, man var i stand til at og flyve fra det ene sted til det andet meget hurtigere og meget mere effektivt end før. Du viser, at det kom et eksempel om, at hvis man skulle flyve til Hawaii før krigen, så tog det 20 timer fra San Francisco, og efter krigen, øh, ah, måske et stykke ind i 50'erne, så tog det 4,5 timer. Ja, og det, det ser jeg helt klart som, som et resultat af, af den, teknologiske, den, den accelererede teknologiske udvikling, der fandt sted under krigen. Altså hvis man ser på øh, de fly, der, der fandtes i 1939, og så sammenlignet med, med fly, der, de jetfly, der, der fandtes i 1945, så, så er forskellen mest så stor som uh, forskellen mellem fly ved 1. verdenskrigs afslutning og 2. verdenskrigs begyndelse. Altså, der, der skete en meget komprimeret teknologisk udvikling der uh, i, i løbet af krigsårene, uh, simpelthen fordi krigsførerne var nødt til at og, og, og slå, slå hinanden i, i våbenkab-løbet. Og, og, og så igen, den, den teknologiske udvikling, som, som, som, som så fandt sted i, i, i som et resultat af det, det, det, det var så med til Sovjetjek, altså ifølge min analyse, og, og, og kickstartede den her globalisering, som så satte ind efter, efter 2. verdenskrigs afslutning. Altså det er sådan en teknologisk udvikling, af, den teknologiske side af sagen, så er den også den kulturelle side af sagen. Altså den globalisering, som vi, vi har kendt siden siden Altså det har været sådan meget på amerikanske betingelser, og især på amerikanske kulturelle betingelser. Altså det er vi er alle sammen blevet yankeere, kan man sige, mere eller mindre, i hvert fald også i den, i den vestlige verden. Og det, det ser man også sådan starten på allerede der i december 42, hvor den amerikanske jul, den breder sig fra Indien til England og fra New Zealand til, øh, til, til Nordafrika. Og du har et meget konkret eksempel, det, øh, og, og, og, og det er kun på grund af K. McGraths rettighed og sådan noget, vi ikke spiller øh, sangen, som vi alle sammen kender, nemlig Bing Crosby's øh, White Christmas, I'm Dreaming of a White Christmas, en øh, fantastisk julesang, en holder stadigvæk, vil jeg mene. Øh, den kommer der i, ja, det er efteråret 1942, ja. og bliver et monsterhit. Den singleplade, har jeg læst mig til, der har øh, altså, som, som er blevet solgt flest af, altså jeg tror, det er 50 millioner eksemplarer eller sådan noget. Det er sådan øh, det din, din, din, din, din bedste bevis for din påstand. Ja, øh og det er sådan, jeg ja, spredt øh, øh, til alle, alle verdenshjørner af de amerikanske soldater, som øh, øh, lyttede til den, øh, hvordan de sådan nu end kunne komme, komme til det, altså ved, over deres feltradio for eksempel, selvom der var, det var strengt forbudt at bruge den til andet end tjenestebrug, Så sad de der på Guadalcanal og lyttede til White Christmas øh, på deres, øh, på deres øh, radioapparater. Plus de radiostationer, som amerikanerne jo tog med sig og mm -hmm. som satte op, hvor de kom fra. ja. Mm -hmm. Men, men det, du taler også om det her med en kulturelle udveksling og globalisering. Det her med, at der kom amerikanere rundt omkring. De kom, amerikanere kom til Australien. Amerikanere kom til New Zealand. Fraterniserede med de lokale. De kom til England. Altså 100.000 amerikanere var der lige pludselig i USA, eller i Storbritannien i 1942. Øh, folkeslag, der blandede sig, hist og pist. Det kommer ind på flere, flere gange. Det er vel også det, der er globalisering, at man... Altså, nogle af de her bunddrenge fra Midtvesten, de befinder sig pludselig et helt andet sted. Ja, altså det, det vil sige, det er sådan den, det, det tredje aspekt af globalisering oveni det, det, det teknologiske og det kulturelle. Det er sådan, kan man sige, måske det psykologiske. Altså, der er som du siger, fra Midtvesten, der kommer så måske aldrig, være have rejst uden for deres delstat, hvis ikke der var brugt en krig ud, som så bliver sådan ud, løsreddet reddet ud af deres, sådan den daglige tromrum og bliver sendt over på den modsatte side af jordkloden og oplever kultur og folkeslag, som de ellers aldrig nogensinde har haft lejlighed til at stemme med. Så det er, man kan sige, det er globalisering, men selvfølgelig på en, på en meget brutal måde, hvor der sådan psykologiske barriere bliver nedbrudt, og sådan verden bliver gjort mindre for, for den individuelle amerikaner. Du, øh, du bruger den gamle projektsiske militærhistoriker Clausewitz jeg er sikker på, at af nogle af lytterne de, de kender han citat om med at, at, at krig det er som en fortsættelse af politik bare blot med andre midler. og der har du så og sagt at det er verdenskrig det er simpelthen globalisering med andre midler. Ja. Og det synes jeg det kan man sådan se godt generalisere øh, fra både til første verdenskrig og til den Reelle første, første verdenskrig, øh, Napoleonskrigene. Altså, hvis vi ser, altså første verdenskrig, der, øh, der, der ser vi også globalisering på den, den grumme måde. Altså øh, den spanske syge, som spredte sig med, med, med, med tropperne, som, øh, som sejlede rundt omkring på verdenshavet og spredte det til, til verdens folkeslag. Øh, hvis vi går tilbage til, øh, til Napoleonskrigene, så ser vi også globalisering. Øh, vi ser franske bundedrenger i Moskva. Uh, to år senere ser vi russiske bundedrenge i Paris. Uh, folkeslagene blev blandet på en, på en måde, som, uh, uh, som, som, som, som, som aldrig var sket i, i fredstid. Uh, vi ser det også uh, selv herhjemme med, med de spanske soldater i, uh, i, uh, i, i, i Danmark. Uh, mange af os har spansk blod i årene, uh, undertegnet inklusiv, uh, som som et... Uh, altså som, en, som en, en svag rest af den her globalisering, der fandt sted i, i 1800-tals begyndelse på, på, øh, øh, som, som følge af, af Napoleons krigene. En, øh, en anden ting, som øh, jo selvfølgelig også øh, er ret afgørende her, og det er også et, synes jeg, et, et, et element, vi ikke har brugt så meget tid på, det er det her med, at julen forbinder hjemmefront og krigsfront. Og, øh, og man, må sige, øh, man kan sige meget om specielt øh, tyskerne, men det havde de sandelige blik for nazisterne øh, i, i Tyskland. At det var simpelthen vigtigt. Ja, øh, altså vi, vi har jo sådan, mange af os måske, vi vokser op med den der hollywoodisering af nazisterne som, øh, som utænkende robotter. Øh, men hvis man sådan graver sig lidt ned i, i krigens historie, så vil, så vil man også finde ud af, at, at, at tyskerne... Øh, Selvom de levede i et diktatur, ikke bare det var ikke bare kæmpen guldrød, eller det var ikke bare kuloroden, de skulle, eller det var, det var ikke bare kæmpen også kuloroden, altså de skulle også motiveres for at, at føre krig. Og en af de, de måder det, det blev gjort på, det var det var ved at, at, at sådan. Øh, konstant holde forbindelse mellem øh, hjemmefront og, og, og, og krigsfront, altså sørge for for eksempel, at øh, soldater ude ved fronterne de fik øh, regelmæssig post hjemmefra. Det var, det var en enorm vigtig prioritet, altså vigtigere nogle gange end øh, at sende proviant og ammunition afsted. Øh, de, de vidste, at, at måske det vigtigste våben det var mellem ørerne på deres soldater, så det galt om at, øh, at minde dem om, hvad det var, de kæmpede for. Og der var, der var julen, det var et af, et, af de, øh, et af de tidspunkter, hvor man især kunne understrege, at, at, at, at, hvad det var, man, man lå derude i de iskolde skyttekrave langt inde i Rusland og kæmpede for. Og vi hørte det, det, det, det vi egentlig er det udsendelsen med, det klip der med, med de her forskellige øh, TV, det, ja, det var der så ikke, det var radiostationer, der ligesom t, kom med hilsen og noget af det, så noget, de havde fabrikeret det, det. Man havde slet ikke nogen forbindelse til, til Stalingrad Men det, det behøves man jo ikke At, at, at sige til folk øh, og, og noget af det var at havde, man, havde man optaget dagen forinden osv., For var helt sikker på At, at teknikken øh, kunne Men, men øh, Formålet var jo klart nok øh, Det handlede om at bringe nyt derude fra hjem til, til folk øh, Også at folk derude Der lå derude De ligesom fik en hilsen øh, At de var ikke glemt øh, og tyskerne var jo bestemt ikke alene. Amerikanerne gjorde det her, briterne gjorde det her. Ja, men tyskerne var nok foregangsmænd, kan man sige. De var sådan... Øh Helt ude, øh, helt ude i front med, med, med, den, med den teknologiske udvikling. Altså, hvis jeg også lige må kommentere på det der med, øh, med den der ringsendlung, der øh, der i 1942, øh, hvis man sådan læser forskellige øh, sådan sekundære øh, værker om, om krigen, så, så ser man nogle gange en påstand om, at øh, det hele, det var, det var, det hele det var optaget af skuespillere, der stod i et, øh, i et studie i Berlin og lød som om, at de var flyvere og sømænd og soldater, øh, som sådan sendte over, øh, over radio hjem til Berlin. Øhm, altså, det, der, der, der synes jeg, at det, det, et, et det er et godt eksempel på, at det er vigtigt nogle gange at gå tilbage til førstehåndskilderne for at, at, at finde, finde frem til den, den, eller komme tættere på den historiske sandhed. Øh, jeg synes, der er en tendens til, at mange historikere måske citerer hinanden uden at, sådan, og måske at grave lidt ned og, og kigge på kilderne igen og se, hvad, hvad er rigtigt og hvad er, hvad, hvad er ikke rigtigt. Og altså, det er... Det, jeg gjorde i denne forbindelse, det var også at kigge lidt på, hvad, hvad siger førstehåndskilderne om, om den her udsendelse i, uh, i december 1942? Var det, det rent ren bedrag? Altså, var, det, var det skuespillere, der, der lød som om, at de var, uh, de var sådan udsendte soldater? Og der, der, der fandt jeg sådan to dokumenter, som, som viser, at uh, sådan sandheden er sådan lidt mere nuanceret. Altså det ene, det er en, en, en sendeplan eller sådan en, en slags manus for radioudsendelsen, som en, en tysk historiker han, han fandt frem i for 10-15 år siden, øh, som sådan punkt for punkt beskriver, hvordan man optager de forskellige ting. Øh, og der, der, øh, der viser det sig, at, at øh, stort set det hele er, er optaget øh, on location. Øh, altså det, det er optagelser fra forskellige steder på Østfronten. Det er bare ikke, som du, som du netop nævnte, så er det ikke, så er det ikke optaget juleaften øh, 42. Det er optaget nogle dage i forvejen, Øhm, bare for at være sikker på, at der ikke kommer et eller andet teknisk uheld øh, midt i det hele øh, til, sådan, til, øh, til skade for øh, 60-80 millioner øh, tyske radiolyttere. Øh, så for at være ekstra sikker, så, så, så, skulle, man også sådan, så skulle hver eneste enhed, der, som deltog, skulle også sende en sikkerhedskopi til Berlin i forvejen, nogle dage i forvejen, så man havde noget, man kunne sådan falde tilbage på, hvis, hvis forbindelsen glippede. Altså det er det ene dokument, jeg fandt. Et andet dokument, det er sådan den tyske marines krigsdagbrug. Der kan man se, for december 1942, der er der to ubåde, som blev taget ud af tjeneste i Atlanterhavet i, i, i to-tre dage, for, for, så de kunne deltage i den der ringsendung. Det er så igen et, et, et helt hånd, hånd, håndfast bevis på, at det rent faktisk var øh, enheder ude ved fronterne, som faktisk deltog. Julefreden øh, har jo også sådan en, en mytisk øh, betydning i i, i, i, i, i i hvert fald den vestlige civilisation. Øh, og alle kan jo huske det her øh, eksempel, øh, som øh, jeg tror Paul McCartney, øh, og har, han har lavet sådan en video med, med, med jeg tror sang hedder Pipes of Peace, det er nu vi er tilbage i 80'erne, hvor man kan sådan se de tyske soldater, og de britiske soldater, de mødes juleaften og udveksler fotos og, og drikker videre Det er jo en rigtig historie, det skete vist ikke mere end den ene jul der, øh, og, men det skete. Men øh, var der andre eksempler, Peter for øh, f.eks. fra 2. verdenskrig? Øh, nej, men som, som du siger, altså, det, var, det var noget, der, der, der, der udviklede sig til en, til en myte, øh, og, og faktisk allerede i mellemkrigstiden var det noget, som, som, som folk kunne ske tilbage på, øh, og der var en eller anden, måske en forventning om, at, at, at der ville ske noget, noget lignende i 2. verdenskrig. Men det skete bare ikke. Altså 2. verdenskrig var på mange måder en mere brutal krig end 1. En verdenskrig. Altså der, var, der var en forråelse i forhold til en generation tidligere. Oven i de politiske modsætninger mellem de stridende parter, så var der også... Sådan mere dybtgående ideologiske og, og først og fremmest racemæssige modsætninger, som gjorde, at, at krigen var langt mere ubønhørlig, end den har været 20-30 år tidligere. Det tror jeg, det var en årsag til, at, at, at den der julefred, selvom der var en forventning om, at det måske nok ville opstå på et eller andet tidspunkt, Øh, et eller andet sted øh, i, i, øh, på, på jordkloden. Den, den opstod ikke, øh, bortset fra måske sådan, i ganske få øh, meget, øh, meget isolerede situationer. Altså, der, er, der er en, en situation, der beskriver i min bog om en øh, italiensk ubåd ude i Atlanten, hvor man holder en slags juleaften-højtidlighed. Altså, de, den italienske ubådsbesætning holder en, en, en højtidlighed sammen med tre overlevende fra nogle af de skib, der har sænket i de forløbende uger. Det, er sådan, det kan man sige, det er, det er sådan en slags julefred. Men ellers så, så var det øh, ikke nær så markant i, i 2. verdenskrig som i første. Og det kan man jo så kun beklage, men øh, der var måske også lidt mere styr på tropperne, øh, og, og, og måske også lidt strengere sanktioner, og den slags ville man nærmest finde sig i, og, og, og, udover de andre øh, grunde, du som ligesom angav. Øh, vi, øh, vi skal jo prøve at komme jorden rundt her øh, i, i, i, i den tid, vi har tilbage her i programmet, og øh, vi starter jo så naturligvis, fristes man til at sige, i Danmark. Og der har jo, jo, jo ikke været ret meget krig i Danmark her, når vi når øh, jul 1942. Vi har dog nok haft en, sådan en modstandsbevægelse løbet i gang. Der har været nogle enkelte tilfælde, men det er ikke meget. Og, og, og det første kapitel i bogen hedder Isvinter og kold og det beskriver vel lige meget godt stemningen i Danmark. Jo, altså... Når jeg skriver bøger, så skriver jeg også... Altså noget af det, der kommer med, det kommer med, fordi jeg sådan selv synes, det er interessant og overraskende. Og, og noget, jeg sådan måske fandt lidt overraskende, det var, at, at så forholdsvis tidligt i krigen, der var der, der, var der allerede en, en ret massiv stemning mod tyskerne i sådan den langt største del af den danske befolkning. Altså, jeg tror, vi har en lidt af en tendens til, når vi ser tilbage og gør, gør os eller, eller retter vores bedste forældre eller oldeforældre øh, mere ledede og mere opportunistiske, end de rent faktisk var. Når, når man læser kilderne fra dengang, øh, og, og læser rendringer øh, fra, fra, fra, fra perioden, så, så, så tror jeg, at der var en, en meget mere øh, massiv antitysk stemning i, i Danmark allerede på det tidspunkt, end... En og også nogle, som nogle gange kom, kom til udtryk i, sådan for, i sådan, øh, for eksempel forskellige former for, sådan, hvad man måske kan kalde, civil ulydighed, øh, allerede der tidligt i, øh, så, så tidligt i, i, i krigen. Øh, altså jeg, jeg citerer en, nogle, nogle randringer af en, af en tidligere tysk officer, som befandt sig i Aarhus i, i juli 1942. Altså, han beskriver, hvad der skete, da han øh, steg af øh, øh, toet øh, på Aarhus Hovedbanegård, og sådan, vi spørger om vej til Læsøssgade skole, hvor den tyske ka kaserne lå. Og folk, de nægtede simpelthen at tale med ham. Altså, de vendte sig rundt og gik videre. Øh, øh, og det, det var sådan en, kan man lige sige, det var, det kan man sige, det var sådan et slags wake-up eller en aha-oplevelse for ham. Altså, han havde sådan fået det indtryk af den tyske propaganda, at Danmark var et vendelsindet land, altså nærmest en slags tysk allieret. Og det var, det var først, at han... Altså, der skulle, han skulle ikke opholde så mange minutter i Aarhus, før han oplevede, at, at det var et, et, et land med en massiv øh, antitysk stemning. Og, og du får da også nævnt, at der er øh, modstandsbevægelse. Churchill-klubben i Aalborg, øh, den har været i gang. Øh, den er også blevet optravlet. De her gymnasieelever, øh, som laver nogle ting, øh, som øh, selvfølgelig tæller med som modstand. Og, og Jørgen Kiel, modstandsmanden, som jo var stud med... Øh, Ja, han har fået ud af med sig selv, at nu vil han øh, gå til modstand. Så, så det, det, det, det er det, spire. spiger. Øh, og, og så er der jo også øh, det, der senere hen bliver Pope, men på det her tidspunkt hedder Kopa, kommunistiske partisaner. Der er altså nogle kommunister, som er i gang. Øh, det får du også øh, øh, flettet ind. Og så er det jo det af, af ham her, Richard von Weissinger, Tysklands senere præsident. Øh, men også en god ven af Danmark. Øh, han voksede, så vidt jeg ved, op i 20'erne i Danmark, fordi hans far var diplomat i landet og talte sproget også. Han er her som ung officer. Ja, han er uddannet for en tysk regimentschef, altså et regiment, som er i Danmark for at blive sådan genopbygget, og, og efter at have været sådan grundig revet op under hårde kampe på Østfronten. Altså, Weizsäcker, han har sådan lidt specielt ryg blandt, blandt sine officerskammerater og sine underordnede. Han går for at være sådan lidt af en, af en stivstikker og en, der sådan holder meget på reglerne. Altså, man skal være perfekt uniformeret. Kun hvis der er meget varmt, får man lov til at knappe øverste knap i uniforms, uniformsjakken op. Det lyder meget som en prøvsigsk officer. Ja. Øhm Vejsikker holder jo senere den, den tale, der hedder direkte, som jo simpelthen er, at, at, at Tyskland blev befriet. Øh, det, det er en tale, han holder op i 80'erne, så indtil da, der har man stadig en diskussion om, hvorvidt man blev befri... Den befrielse, da de allierede kom, hvad, hvad var det? Altså, og han slog fast, det var en befrielse af Tyskland og tyskerne. Men på det her tidspunkt, der var han officer i, i værnemagten, og øh, øh, som sagt, men tyskerne, de var jo som sagt, glade for at fare jul i Danmark. Der var nok at spise i hvert fald. Øh, og, og noget, jeg også bemærker ved det der kapitel, Peter, Peter Harmsen, det er, fordi der har jeg ikke set før, det er, at der blev tæt et kæmpe bål ved Helsingør. Ja, og, og Helsingborg. Og Helsingborg. Ja. Så over søen der var et kæmpe bål. Ja, og så, når, da, da det blev til mørklægning i Danmark, så, så, så, så slukkede man bålet på den danske side, mens det brændte videre i Sverige som sådan et, et symbol på, på den frihed, der, der eksisterer på den anden side af sundet. Det, det, det, det, det er igen sådan lidt overraskende, at man havde, man, man havde mulighed for at, at, at gennemføre en aktivitet af den art, som, som i høj grad var kan man sige, en, en, en, en stille protest mod, mod, mod de forhold, som den tyske besættelse havde medført. Men det blev ikke gentaget i årene frem? Ikke så vidt, jeg ved. Der er jo også en øh, julehilsen fra frikorpset i... Rusland, og den står og læser i øh, det nazistiske avis Fæderlandet, og øh, fordi øh, det kan godt være, at der er fred og ro i Danmark, men de er altså ude at slås, øh, de slås. Der har været et juleslag. Hvor, hvor er de henne øh, og slås, og, og hvad, går ud, hvad, hvad sker der? Øh, altså, de befinder sig ved, ved, ved luki, øh, syd for, ja, i luki i Rusland, syd, syd for Leningrad, øh, altså på den, den russiske nordfront. Øh, øh, det er sådan, det, det, det, den anden store indsættelse af frikorpset efter indsættelsen ved Demjansk i, i sommeren 42. Øh, hvor Schalburg øh, omkommer. omkommer. Ja, og så bliver de sendt til, til øh, området syd for, syd for Leningrad, som øh, egentlig indtil, indtil juleaften har været sådan en forholdsvis fredsomlig affære, i hvert fald i forhold til, hvad de, hvad de havde været ude for øh, nogle måneder før ved Demjansk, men hvor heldigvis så bryder løs juleaften og, og russerne angriber. Frikopsfolk havde, havde håbet på, at, at de ville sådan få en, en fredelig juleaften øh, fredelig godstøjer fordi de havde tænkt sig at drikke sig, sig i hegnet øh, men, øh, men der var enkelte som, som, som, som frygtede at, at russerne ville finde på angreb netop juleaften øh, det, det havde de sådan for vane at gøre det har de også gjort året før og ret nok altså, der, der, der var ikke gået øh, mange timer efter mørkets frembrud, frembrud før før russerne gik til angreb, øh, og, og det, det blodigste slag, som Frikors var ude for i, i den vinter, øh, udviklede sig i de efterfølgende timer. Og de mistede mange folk. Ja. Øh, hjemme i Danmark, øh, der handler det om mangel på gas. Øh, det er jo næsten en pang til i dag, men i noget større omfang dengang, vil jeg sige. Og, og det, og det er, og, men men bekymringerne gik på, om man kunne få stegt øh, julanden og flæskestegn. Det kan man jo godt forstå. Ja, altså det var stadig lidt uh, første verdens bekymringer kan man sige i Danmark i forhold til hvad, hvad pro problemerne var andre steder i verden. Uh, det, det var Trods alt, nu skal man passe på, hvad man siger, fordi at, uh, det var jo helt andre forhold, at det var helt andre primitive forhold i forhold til dem, vi kender i dag, men alligevel, det var, det var et smørhul i, i forhold til, hvad, hvad andre folkeslag uh, var ude for. Altså, det synes jeg også, det er afsparteligt i, at for eksempel, man kunne gå i biografen og, og se amerikanske film. Altså, det Stedvæk? Ja, det var noget, der virkelig overraskede mig, da jeg, jeg researchede til min bog, at man sådan et år efter, at Hitler erklærede USA-krig, der kunne man stadigvæk i Danmark se amerikanske film. Og oh, Anders Hans ja. Juleshow. Ja. Og det har, vel, det har vel nogle af de film, vi stadigvæk ser. Ja, til ja, interview. sådan Fedmule og Mickey Mouse. Chipper Chap. Ja, ja. Okay. Uh, men det, det var kun en uge, uh, en uge nu. Altså, uh, fra med 1. januar 43 der blev amerikanske film forbudt i, i danske biografer. Og så er det også på et tidspunkt, hvor de her erstatningsprodukter for i madlavning, de, de, de kommer i brug. Man er simpelthen lidt, lidt tør for alt det andet. Ja, altså, jeg kan nævne, der er noget, der hedder, eller vi, vi kaldte det, det havregrønsmarsepan i, i min familie. Det var mm -hmm. noget, som min, øh, min far lavede, da, da jeg og min søskende var, var små. Det er sådan... Øh, øh, knuste havregryn og mandellicens og frugtfarver og forskellige ting. Og det, det smager egentlig, egentlig meget godt. Men nu er du født længe efter kring, ja. ja. så altså, var der nogle grund til, at I fik det? Det var, det var sådan en tradition, som, som stammede fra besættelsen, hvor min farfar havde lavet det for, for, for, for, for familien, og så er det sådan givet det i... i det giver de så i til, til til næste generation. laver du det selv til dine børn? Øh, jeg prøvede det nogle gange, øh, altså med min fars hjælp. Øh, da, ja. Okay, Jamen, det er inspirationen her hermed givet videre til lytteren. Øh, lad os tale om nogle af de danskere, der var væk fra landet. Øh, blandt andet historie, som jeg ikke kender om en Olof Munk der sad i japansk fængsel på Java og endte med at blive halshugget det var ikke lige frem nogle glade jule for Olaf Munk. Hvad havde han dog gjort siden han fortjente den skæbne? Altså han havde øh, altså detaljerne om hans øh, om hans liv og hans aktiviteter øh, i, i det, det besatte Asien er sådan øh, er sådan forholdsvis, øh, mangelfuld. Men at, øh, det det som jeg kan læse af forskellige kilder, det er at han øh, han sådan, i det små hjalp sådan, den, den, den spirende modstandsbevægelse mod, mod de, de japanske tropper, og så altså, hurtigt blev indfanget og, og, og, og, og sat i fængsel, og havde været i fængsel i, i jeg tror, en uges tid, da, da det var juleaften 42, og øhm, altså, kunne se frem til måneders øh, fortsat øh, til og, og så tur, og så øh, henrettelse sådan, i, i sommeren 43. Okay, men altså, Olof Munk har jeg, i hvert fald ikke hørt om før, øh, men nu har vi da restet ham med lille Rune her. Øh, vi tager til Tyskland, for, og der er der en, synes jeg, meget bemærkelsesværdig historie om en 12-årig ukrainsk dreng, der hedder Karl Epstein. Hvordan er han endt i Tyskland, og øh, hvordan kan det være, at han får en lidt usædvanlig jul? Altså, han er jøde og øhm, havde indtil efteråret 42 befundet sig i en jødisk ghetto i Ukraine, øhm, som så øh, blev udsat for, for den, den behandling, som øh, nazisterne havde tiltænkt alle øh, jødiske ghettoer før eller siden. Altså, den blev tømt af, af, af, af tyskerne, og befolkningen blev øh, øh, drevet ud til, i ma til massegrav i, i, byernes, øh, i byens udkant og nedskudt med, med maskingevær. Altså, han, han slap væk i sidste øjeblik, og havde, øh, havde, havde held med at gemme sig blandt den, den ukrainske, øh, ikke-jødiske befolkning, øh, og meldte sig som frivillig arbejdskraft til, til sådan, den, den tyske industri. Øh, med det resultat, at han nogle uger efter, at hans, øh, hans familie var blevet henrettet i, øh, i Ukraine, var, sad på et tog på vej mod, mod Berlin, og han endte i en, en, en, en fabrik øh, i Berlin, øh, hvor han arbejdede sammen med med, med tysk arbejde, og sådan, der var for, for gamle til at, at, at, at, at selv at være i uniform, og som altså, ingen anelse havde om, at han var, at han var jøde, men bare troede, at han var sådan en, en måske lidt arisk udseende øh, ukrainsk knægt, og han udviklede et venskabeligt forhold med en af arbejderne, som så besluttede sig for at juleaften, der skulle han have mulighed for at, at opleve en, en ægte tysk jul, altså den, den måde, som med tyske traditioner og sådan, uh, tysk velstand, så han blev inviteret hjem til den her arbejders uh, sådan, uh, lejlighed i et eller andet sted i Berlin, og, og fik, fik mulighed for at, at fejre juleaften sammen med, med den tyske arbejders familie, altså inklusive uh, arbejderens søn, som, havde, som, var, uh, som var indkaldt til militæret og som ankom i, i fuld uniform. Altså det det, det, det fik, øh, fik også den, den jødisk-ukrainske dreng til at få kuldegysninger, fordi altså det var folk med den samme uniform, som havde slået hans familie ihjel bare nogle måneder tidligere. Men altså, så, altså det, han, han, han fik så mulighed der i løbet af den der, de der timer der juleaften i den, den, den tyske øh, arbejderlejlighed og, og, sådan over, og oplevede den der relativ overflod, som, som eksisterede sådan i, i, i Tyskland. Og han jo øh, faktisk øh, tomler med øh, tanker om, hvordan kan det være, at et sådan et rigt overflodssamfund øh, føler trang til at overfald hans land? Ja, altså, han kan simpelthen ikke forstå det. Nej, og det, det, det er sådan en, en, en tanke eller en undren, som man også ser andre steder. Altså for eksempel tre år eller to to et halvt år senere, da er russiske tropper, de strømmer ind i, i Tyskland og ser hvordan hvor rige tyskerne er, altså deres luksuriøse boliger, igen altså relativt luksuriøse i forhold til det, russerne selv, er, selv selv er vant til hjemmefra. Så, så kan de simpelthen ikke forstå, hvor, hvorfor, hvorfor har de lyst til at med det også stjæle fra os, der ingenting har, når de i forvejen er så rige. I, øh, I bogen kommer vi også omkring øh, propagandaministeren øh, Josef Goebbels, som er, har så travlt, at der ikke er meget tid til at være sammen med familien, øh, og den består af en, øh, en stor børneflok. Og han er travlt med arbejdet, når han ikke er, er sammen med sine mange elskerinder. Her holder ministeren øh, tale i 1942. Det sker i forbindelse med en åbning af en indsamling, øh, som skal gå til øh, krigsvinterhjælpen til frontsoldaterne. Men vi har holdt i den gosen havbrug des Kriegsfinderhilfswerks nachblättern, in das unser Volk seine sozialen Leistungen eingetragen hat. So erfüllt uns jede dieser Ziffern nur mit Dankbarkeit. Das gilt gleichermaßen für den, der spendete, wie für den, der aus diesem gewaltigen Hilfswerk geschenkt wurde. Diese Zahlen sind ein einzigartiges soziales Abstimmungsergebnis unseres Volkes, das darin seinen festen Willen zur Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. So wie der deutsche Soldat an allen Fronten eine Phalanx der Schwerte gebildet hat, so schub sich das deutsche Volk der Heimat eine Phalanx der helfenden Hände. Schlägt man die erste Seite des umfangreichen Hauptbuches unseres Sozialismus auf, das die Zahlen des dritten Kriegswindelswerks enthält, so übertrifft die Gesamtsumme, die hier eingetragen ist, bereits die künsten Erwartungen. Im dritten Kriegswinter sind vom deutschen Volke eine Milliarde 208 million mark gespendet worden. Ja, det er Goebbels, som øh, fortæller, at, at der er samlet ind, altså spenden, det betyder indsamlet, øh, jeg tror det er 1,2 milliarder øh, tyske rigsmark, Uh, han taler om de hjælpende hænders falance. Der har vi igen den her forbindelse mellem uh, hjemmefront og krigsfronten, kan man sige, og nu samler man ind til de her soldater, og så videre, og det var han en mester i at sørge for, må man nok lov at sige, at spille på de rigtige tangenter, så folk smed nogle skillinger, så man kunne hjælpe soldaterne derude ved fronterne. Det er også Goebbels, der står for den der ringsendung, vi indledte med, altså med julesangen, fra de forskellige områder i Europa, hvor tyske tropper stod. Han havde jo en meget god fornemmelding, Goebbels uh, med hensyn til, hvordan han kunne få tyskerne i, i, i julestemningen? Ja, og det, er der, det er der flere grunde til, altså en af de vigtigste årsager, det var, at øh, han, han via sådan det, det, det store, omfattende, hvidtforgrenede sikkerhedsapparat havde en, en meget præcis fornemmelse af, hvad der rørte sig i befolkningen. Altså, der fandtes ikke meningsmålinger dengang som, som i dag. Det, det, som man i stedet for benytte sig for sådan at løje stemningen i befolkningen, det var sådan meddelere rundt omkring, i, selv i de mindste landsbyer, som sådan sendte rapporter op gennem systemet og... Øh, som så blev øh, blev redigeret øh, til, til sådan overordnede rapporter af, af sådan stemnings, øh, stemningen i i det tyske folk, som så blev forelagt de forskellige ledere, altså gøbels. og det det gjorde man så igen i stand til sådan at øh, hele tiden at kalibrere sine, sine, øh, sin propaganda til befolkningen i forhold til den virkning som, som som den havde haft. Og det, det bygger jo også på en analyse som, og nogle erfaringer, som også Hitler havde blik for. Det her med, at hvorfor tabte vi egentlig 1. verdenskrig? Jamen det var, fordi hjemmefronten brød sammen, folk sultede, folk døde jo sult i Tyskland, skal man huske på. Og, og, og, og, og det var der jo så nogle grimme mennesker set med nazisternes briller, kommunister, jøder... Øh, med og andre og det var, ofte var det de samme mennesker set igen i, i, i nazistiske, med nazistiske briller, som, øh, som gjorde at det hele faldt sammen og, og, så, og, så, og, så, og, så, og så dolkede man hæren bagfra altså dolkestødslegend. Den blev født på den her måde så derfor så handlede det jo om at folk skulle have det de skulle bruge de skulle have noget at spise øh, og de skulle have øh, brændsel og der, der skulle, det, det var første prioritet i, i, i virkeligheden. Så det her med at hjemmefronten skulle passes det havde de virkelig øje for. Ja, altså det, jeg, som du siger, det var, det var sådan en erfaringen fra 1. verdenskrig, og sådan deres, deres fortolgning af, hvordan 1. verdenskrig var blevet tabt for tyskerne, at, at det ikke var et militært nederlag, men det var, ja, det var hjemmefronten, der brød sammen. Og, og det, det var derfor, man kan sige, at tyskerne næsten i agjoseøjne blev forkælet af, af Hitler sådan et, et, et, et meget langt stykke op, op i, i krigen, altså indtil næsten allersidst øh, det var, det var en, en virkelig høj prioritet at sørge for, at, at tyskerne havde det sådan materielt så, så godt som muligt, så de ikke igen øh, begik forræderi, som de har gjort øh, en generation tidligere. Og Goebbels han, øh, og hele hans øh, maskineri, film, radio, var jo øh, gode til at, at skabe stemninger og, og, og havde sans for, for de her medier. Her. Og nu skal vi have et lille eksempel her. Øh, det er øh, nogle børn, der øh, synger, og skal hen vi kan jo ikke vise billederne men det de er og de, man kan måske forestille sig hvordan det er de går op ad trapperne til det her lagerret og så giver de øh, jeg tror det er sådan nogle blomster eller nogle stjerner til de her øh, soldater der ligger på lagerretet som selvfølgelig er smilende og fotogene, ligesom børnene og lysår og lysår når naturligvis Weihnachtsvorabend i en lazarett. Oh, der er jo ikke et øje tørt efter det her. Øhm, man kan sige, øh, soldaterne i Stalingrad, det var noget andet en noget anden virkelighed. Ja, det var, det var sult og kulde og øh, måske næsten i nogle i tilfælde alles kamp mod, mod alle. Øh, øh, specielt specielt øh, sulten er et, et fænomen, som... Ingen fik lov til at høre om der derhjemme, men altså, som, som var en, en mere og mere øh, håndfast realitet for, for mange af, af, af, af de tyske soldater ved Stalingrad. Altså, der er beretninger om, øh, at, õh, at tyske soldater bare ved, ved lyden af, af, af flyvemaskiner i det fjerne, sådan, pludselig ud af, fordi at de, de, de håbede på, at det var sådan, transportmaskiner, der ankom med proviant. Så det, det er et eksempel på, at, øh, altså, hvor, hvor langt ude de var i tørne. Og på det her tidspunkt, når vi er i, øh, i, ved julen, øh, der, der dør folk sult i, ja. i, i, i Stalingrad. Øhm, nazisternes forhold til jul er jo sådan lidt pussy fordi de sværger jo faktisk mere til sådan, de, de hedenske traditioner, og der, der findes også en, en, en, en på, på tysk øh, også jul, øh, de kalder det også jul, altså den nordiske jul, det, som vi, de bruger øh, øh, navnet jul også. Øh, men men, men øh, det hedder jo Weihnachten på tysk, og, ja. og de turer ikke forhindre øh, tyskerne og holde jule, øh, vel? Nej, altså det hedder også Heiliger og så der er hele den og der. Og Kristnacht ja, ja, ja, så det er det, det er i høj grad med, med reference til, til sådan, øh, den, den, den kristne religion, som så igen selvfølgelig har, har jødiske rødder, hvilket var øh, en, en kilde til forholdsvis stor forlegenhed for, for, for mange tyskere, eller for mange nazister. Øh, det var, det var måske noget, der lå alle nazister på sinde. Jeg tror sådan en som Hitler, han havde andet at tænke på, men Himmler, men han var sådan meget, øh, meget fokuseret på det der på den ariske eller den nordiske arv, som, som, som man skulle opførste. Så det er mere sådan noget vintersolverv, man skulle holde ja, sådan noget og, lysisk og, genkomst, og, ja. og man skulle mm. og, og korsene skulle væk i stedet for soljul og sådan noget. Der var der, der er et juletræ, billeder juletræ, juletræ, hvor der, der sådan mere, hvor, hvor det de kristne, ryger lige sådan ryge bag. Ja, er sådan hedenske symboler og sådan frugtbarhedssymboler og Odintegner og så videre. Men det, det er et god gammel tysk jul, og øh, den piller man ikke ved. Rør, rør blot ikke ved min gamle jul, man til at sige. Ej, det, altså det, de, de, de kunne være meget pragmatiske, når, når, når, det, når, det, når det var nødvendigt øh, nazisterne. Men det er også et tidspunkt, ansigede du i bogen her, hvor, hvor jødernes skæbne sådan, så småt er begyndt at, at sive ind øh, i hvert fald nogle steder i den tyske befolkning. Ja, altså det er igen de der stemningsrapporter, som er øh, altså blevet udgivet øh, i, en gang i 80'erne, som, som giver sådan et, et, et, et meget, meget meget godt indblik i, hvad, hvad folk vidste og, og tænkte om, om, om begivenhederne i Tyskland og ude i den store verden. Altså, der er en stemningsrapport fra en, en landsby, jeg tror nok, det er i Bayern, øh, hvor, hvor man har, har fået nyt om, at øh, jøderne de bliver bestemt behandlet så godt over på øh, der, der er sådan rygter om, om massehenrettelser. Øh, og det det, det, det, det, er sådan, det er oversat til den negative reaktion hos, hos de der bayerske øh, bønder øh, af to oversat. Den ene det er, at de er sådan dybt religiøse og godt kan se det etisk forkastelige i at slå folk ihjel øh, på grund af deres, øh, deres etniske tilhørsforhold. Øh, men det er også øh, af frygt, altså frygt for, hvad nu hvis vi taber krigen og jøderne kommer tilbage, hvordan vil de så ikke behandle os? Der er også øh, nogen blandt kirkefolk, der begynder at, at sige fra. Du, du nævner Hvide Rose, altså den her studentergruppering, øh, nogle protestanter. Vi har også haft et program øh, om øh, Sofie Scholl og hendes bror og hendes kæreste og andre, øh, altså ned fra, fra München, og, og, og så er der jo den øh, senere berømte præst, øh, Dietrich Bonhoeffer. Ja. Ja, det, det er også, der er også andre, andre eksempler på, på sådan spirende modstand, som, som, som dukker op forskellige steder i, i Tyskland. Og det, det, det kan så måske også måske undre, at altså, de har lige været igennem 10 år med, med forholdsvis øh, hæftig diktatur og forholdsvis øh, massiv inddoktrinering, at der så alligevel kan, kan spire øh, små former for modstand op forskellige steder. Det, det synes jeg det, det, var, det, var, det, det er forholdsvis overraskende også, også opmunterende, kan man sige. Der er også en historie om en, en, en Helmut Simmet fra, fra Saarland. Øh, det er også en julehistorie, øh, som øh, virkelig øh, rører en. Øh, han møder en russisk kvinde med et lille barn. Og, hvad sker der? Ja, ja han, han kommer forbi sådan en, en, en arbejdslejr med, med sådan russiske tvangsarbejdere. Øh, og, og så får sådan øjenkontakt med hende, den, den, den russiske kvinde. Uh, og han kan, altså, han kan selvfølgelig ikke forstå, hvad hun siger, uh, men altså, hun, hun, uh, hun klapper sig selv på maven, altså, som tegn på, at hun er, hun er sulten. Uh, og det, det, altså, det, det billede kan han kan simpelthen ikke få uh, for, for, for, for ud af hovedet resten af dagen. Altså, han tænker også på den der, det barn, som, det nyfødte barn, som, som kvinden bærer rundt med i, i en bylt om, omkring halsen, og han sammenligner lidt med uh, Jesus-barnet i Bethlehem, som trods alt havde en, en varm stall at ligge i. Altså, uh, den, den her russiske kvindes forhold var endnu mere elendig, så altså dagen efter så, så samler han lidt mad sammen og, og vil afleverer det til den, til, den russiske, øh, til den russiske kvinde, men, øh, men han kan ikke finde hende. Til gengæld så er der en, en tysk opsynsmand, som øh, råber og skriger af ham og siger, at det skal han aldrig mere nogensinde gøre. Altså, de der russiske tvangsarbejdere de får mere i nok at æde, og han, han burde vide bedre som, som, som Hitlerjunge. Øhm, så, så det, det bliver der ikke noget af men altså, det er jo også sådan et, et, et, et eksempel på sådan en form for, for spirende modstand som næsten opstår øh, altså helt spontant altså, øh, uden at, øh, ja, det er at kristen han, moral, ja. slet, som, som nazisterne ikke får måde udrydde ja, altså, han, han, han faktisk ikke engang ved at han, han, han, han er en slags modstandsmand Um, men nazisterne holder jul og, uh, og de, de har jo faktisk som vi har haft uh, nævnt nogle gange fokus på at, at man skal have det godt uh, i hvert fald tyskerne og nazisterne de har jo uh, sørget for at stjæle uh, en masse ting fra, fra jøderne uh, især jøderne fra i, overalt i det besatte Europa og så er der nogen der står og skal modtage dem i den, i, i den anden ende og og, øh, og det er jo, der er nogle, nogle byer, der er blevet ramt øh, af de allieredes pumpninger som er begyndt så småt. Øh. Så juleaktionen, det er jo noget med, at vi, vi tager fra vores, øh, vores modstandere, og så deler vi ud til vores, til, til vores egne. Ja, ja, det var, det var Gøring der, der havde sat det i gang allerede i efteråret 1942, så han var sådan, øh, godt forberedt. På, på, på julen, altså han, han gennemførte... Han, han havde samlet alle de forskellige administratorer fra de forskellige besatte områder i, i, i Berlin, øh, og havde sådan instrueret dem i, hvordan man skulle gennemføre den her hvad kaldte øh, hvor man sådan skulle... Øh, simpelthen gennemtråle Europa for, for, for luksusvarer og varer, der kunne bruges som, som julegaver. Øh, meget af det sådan for at give på det sorte marked. Det var sådan der, de fleste luksusvarer de, de befandt sig. Øh, han, han kaldte det for, for plyndring. Han synes at det var, det, det var, det var sådan næsten helt dejligt, at man, sådan, man kunne vende tilbage til de gode gamle dage med, hvor plyndring det igen var legitimt, altså det var sådan den, den sejrende magts øh, ret over for de besejrede land, områder, øh, men helt plyndring var det trods alt ikke, altså man, man betalte for varerne, men så er der sådan lige den, den, øh, øh, den, den ekstra krøl ved det, at øh, man betalte for varerne øh, med de forskellige samfunds egne penge, altså man man havde sådan en snabel nede i en, øh, nationalbankerne, de forskellige steder, og, og høvede penge med, når, man, når, man, når man skulle bruge dem. Vi, øh, vi er jo nået til et tidspunkt øh, i krigen, hvor, hvor, hvor folk, øh, i, i hvert fald i Vesteuropa, øh, endnu ikke sådan sulter. Øh, men øh, du skriver, de, de fornemmer, at øh, tiden var kommet nu til, at man skulle gå udenom overgangsrøde rødvinene og, og øh, luksusvarene og hamstre basale fødevarer for ligesom at overleve. Ja, og også ting, man kunne, man kunne sådan tage med i en fart, hvis man nu lige pludselig skulle, skulle forlade hjemmet, og, og havde brug for en eller anden form for værdi, og man, man kunne tage med sig. Og det kunne være eksempelvis... Er det skuld søl og kontanter... Hvad tænker du? Ja, altså, ja, alle mulige småting, ting man kunne stikke i lommen i en fart. Okay. Øhm, jøderne, de i hvert fald i Vesteuropa, og også, naturligvis også i Østeuropa, de, de mærker, at det, er, at det er nye tider. Øh, og du nævner øh, på et tidspunkt en, øh, en gengangslejr, der hedder Vesterborg i, i Holland, hvor der også blev holdt jul. Øh, hvorfor nævner du den historie? Det er fordi, jeg synes, den, den i, i, i meget høj grad sådan, uh, stiller skarp på sådan det, det, det helt absurde ved, ved, ved Holocaust. Uh, at det der med, at sådan hverdagens rutiner kunne sådan eksistere side om side med, med det her uh, sådan verdenshistoriske drab. Altså, er var sådan en af de mest civiliserede lejre uh, og velordnede lejre i, i hele det besatte Europa. Uh, det, det var det blandt andet, fordi at det, var, det var jøderne selv, der fik lov til at organisere alt inden for lejren. Øh, selvfølgelig bevogtningen, det, det stod øh, tyskerne og deres øh, hollandske håndlanger for, men, men øh, selve, selve lejersamfundet, det blev, sådan, det blev forvaltet af, af jøderne selv. Øh, det vil sige, at man havde et, et velfungerende skolesystem, og man havde læger med røntgenapparat, og man havde tandlæger. Øh, den, den eneste hale ved det hele, det var, at samlige indbyggere sådan, var bestemt til henrettelse. Altså, alle skulle på et eller andet tidspunkt videre med toget. Det forstår jeg ikke. Hvorfor skulle man gå til tandlæge og til læge, hvis, det, hvis, det, hvis målet var, at man skulle henrettes? Eller, eller myrdes i, i, i, i Auschwitz? Øh, jeg, jeg, jeg, jeg kan forestille mig, at det det fremgår ikke af kilderne, men jeg kan forestille mig, at det har noget at gøre med, at man sådan simpelthen skulle berolige jøderne. Altså, hvis man nu fik sådan hele sit tandsæt efterset, så det kunne holde de næste 40 år, øh, så, så var det nok i mening, at man skulle sådan sendes med toget øst på og, og myrdes øh, en uge tid senere. Øh, så jeg tror, det var sådan en, en del af det her organiseret bedrag, som, som nazisterne indførte for at få jøderne til at tro, at altså lige til det aller sidste, at, at, at det ikke var meningen, at de skulle, skulle slås ihjel. Og den her jul, øh, er den speciel? Øh, ja. Øh, øh, Vesterborg har lige fået sådan en, en ny lejerkommandant nogle måneder tidligere, og han sådan gerne vise sig, over for sine, øh, sine, øh, sine overordnede i, i det besatte Holland, han har styr på sagerne, og han kan sådan stable et, et, et godt selskab på benene, så han får øh, sine jøder til at, øh, og sådan at, at opføre et, et juleshow øh, i en af, af lejrens, øh, lejrens bygninger for øh, forskellige øh, nazistiske notabiliteter, som sådan ankommer en aften lige før aften for at overvære en, slags en revue med professionelle skuespillere og professionelle, professionelle musikere, og så selvfølgelig med servering af fremragende mad og dyre vine og masser af øl i Men det hjælper dem ikke? De bliver sendt videre, alle de her skuespillere? Ja, de, de allerfleste bliver sendt, sendt videre. Paven på det her tidspunkt, han hedder Pius den 12., han, øh, han radiotransmitterer sit øh, årlige julebudskab, og det sker den 24. december. Det her år, der kommer han med et budskab, hvor han jo sådan set i nogle vendinger kritiserer det, det der foregår. hos italienerne og navnligt deres øh, våbenbrødre, tyskerne. Ja. Hvad er det, han, øh, han påpeger? Jo, han, han, han kritiserer, at øh, folk bliver forfulgt øh, alene på grund af deres, øh, deres etniske tilhørsforhold. Altså, det bliver pakket rigtig, rigtig godt ind. Så han nævner ikke noget om jøderne? Eller øh, nej, Nå. men altså alle, alle som, øh, øh, som som hører øh, talen, eller de, øh, i hvert fald øh, mange, altså, de skyldige... Øh, Bøderne, som hører det. De, de føler sig de, ramt. Ja, de føler sig ramt. Altså Mussolini for eksempel, han sidder og han står med sin, øh, sin, øh, sin udenrigsminister Gravciano og, og, og lytter, lytter til udsendelsen og bliver det samme øh, ramt og også sådan lidt, lidt for urolig over, hvad, hvad skal nu ske med hans forhold til, til de tyske allierede, når, når, når de finder ud af, hvad, hvad paven har sagt. Øh, men han, han prøver sådan at slå lidt hen. Altså Gøbels, han hører også om det, og prøver også at slå lidt hen. Men altså, alene den omstændighed, at de finder Anledning til at nævne det, øh, det, det, det viser, at, at de føler sig ramt, og, og de hellere vil være, have været, været, været, været den her pavelige erklæring foruden. Fordi der vi det ved vi, der er jo af masse italienere, øh, som er katolikere, det er faktisk de fleste og, og, og, og stort set halvdelen af tyskerne er katolikere. Ja. Øhm, så det er ikke sådan helt øh, ligegyldigt, hvad han går og siger. Nej, nej. Men han, på, på den anden side er der jo andre, der kritiserer ham for simpelthen, at være for vag og pakker tingene ind og så videre. Hvad hvad har altså, historiske pæve Pius øh, den 12 juni omdiskuteret på ikke? Fordi, ja. det er fordi han ja, ja, hvordan agerer han egentlig øh, i de her år. Ja, og jeg, jeg tror ikke at diskussionen er helt forbi endnu. Øh, så vidt jeg er informeret så er det sådan nogle, pæ, øh, nogle øh, arkiver i Vatikanstaten, som Vatikanstaten som kun for nylig er blevet blevet åbnet op for historikerne og som stadig er ved at blive gransket af historikerne, så jeg, jeg tror, at vi der, der stopper nok ordning over endnu, før man sådan får, kommer med sådan den endelige konsensus om, om, om pævens rolle. Men øh, det får ikke nogen konsekvenser for ham ude var det? Nej, det får ingen konsekvenser, men det, det er jo det. Altså, man skal jo passe på med at og, og se det med, med bagklodsskabens øjne. Altså, vi ved, at det ikke fik nogen konsekvenser for ham, men det, det kunne han jo ikke vide. Nej. Øhm, der er også et, øh, et kapitel, nu tager vi til Storbritannien til London, Især aldrig mere blitsmas. Øh, Altså et ordspil på, på Blitzen, altså det her tyske bombardement af, af London i 1940. Øh, efteråret 1940 er det, I ser. Og så, øh, og så hvad hedder det, Christmas. Øh, falder der stadig bomber ned i, i London i 1942? Øh, det gør der, men ikke øh, nær så mange som, som tidligere. Altså luftvaref havde været, øh, været tvunget til at, at trække en stor del af sine maskiner væk fra, fra, nord, fra de nordfranske øh, lufthavne, som, som, som, øh, som de bombede. Storbritannien fra, de er nødt til at trække den ned sydpå til, til den, den, den, den trussel, der er opstået i Middelhavet med den engelsk amerikanske invasion af Nordvestafrika. Blandt andet derfor, men også fordi, at det britiske Royal Air Force er blevet stærkere, end det var for to år siden, så, så ser man ikke luftangreb i nær det samme omfang som, som, som tidligere. Men man ser stadigvæk et ja, terror terrorangreb, altså sporadiske, separate sådan terrorangreb mod, mod sådan tilfældige fodgængere rundt omkring i engelske byer. Som blev beskudt af tyske ja. jægerfly. Øhm, britterne, de er jo sådan øh, ressourcer, de ved at køre på pumperne nu. Altså det, øh, altså, og, og, men, altså, det vælter ind med amerikanere i, i landet. Øh, og, og du skriver også, at øh, alle de her nationaliteter, de imellem, så kommer de simpelthen op på slås øh du mener nævner specifikt de øh, normænd der kommer op og slås med hinanden. Ja. Altså, jeg tror måske det er også lidt at gøre med hvad der sker når sådan, øh, øh, unge mænd de opholder sig sådan, øh, sammen under under trange altså på, øh, med, med alt det adrenalin øh, der, der der der sådan måske nogle gange øh, øh, flyder rundt i blodårerne altså man og, øh, og samtidig sådan toptrænede soldater som som, som har lært at, at slå fra sig. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det har noget at gøre med, at der er simpelthen er den der unge, masseligende aggressivitet, der er sammen under sådan trange vilkår, og det på et eller andet, ofte sådan får sådan voldelige udslag. Øh, du, du gør en del ud af at fortælle, at for britterne der handler det simpelthen om, at øh, sørge for, at befolkningen ikke sulter, Altså, de skal producere fødevarer, de skal have nogle fødevarer frem og sådan noget. Og den øh, mission, det lykkedes, øh, Ja. Altså slaget om, at landen, kan man sige, i hvert fald i, i det omfang, at det handlede om at, at brødføde Storbritannien, var, var til synlandet vundet på det tidspunkt. Der var en, en overraskende stor mængde fødevarer, som nåede frem til, til Storbritannien, trods de tyske ubåder på det tidspunkt. Så samtidig så var øh, store dele af Storbritannien også blevet omdannet til sådan landbrugsland i det omfang, det kunne lade sig gøre, så man, man forsøgte at brødføde sig selv med, med sine egne afgrøder. Så, så, så ingen sultede regulære på det tidspunkt. Men det var jo sådan, at britterne de kæmpede jo på på, på lang række fronter, og på det tidspunkt, der er krigen stadig i gang nede i, i Nordafrika, faktisk lige uden for Tunis, noget der hedder Weihnachtsberg, kom det til at hedde, altså juleaftensbjerget. Altså sådan et, en forhøjning, hvor man forsøgte at, at, at, at, at slå tyskerne væk. Men det lykkedes faktisk at tyskerne af at vinde Ja, og det var også derfor, de gav det navnet Weihnachtsberg, de, de synes, det var, det var værd at mindes. Det var en anden sag for briterne og amerikanerne, som, som faktisk tabte det her slag. Altså man kan sige, det var det, det var måske en, en, en, en, en træfning, sådan et, sådan et, et lille bump på vejen mod øh, sejren i, i, i Nordafrika. Så det var det sidste slag, som måske øh, tyskerne vandt, øh, inden de måtte øh, pakke, I hvert fald, øh, pakke, pakke, pakke frugterne og tage Nord på? I hvert fald et, et af det sidste. Og det, og det er også et eksempel på, at det var sådan de forholdsvis uerfarne amerikanere, som uh, var op imod øh, det tyske afrikakorps som sådan havde været i kamp i øh, i, i, i uh, næsten to år på det tidspunkt, og som i, i højeste grad, grad var sådan veltrænet og, og, og kendte terrænet, modsiger en amerikaner, som var kommet direkte fra træningen hjemme i uh, nordamerikanske lejre, og så blev kastet lige ud i, i kampen mod en af verdens mest effektive krigsmaskiner du øh, giver også omtale til øh, til krigssejlerne, som jo ofte bliver glemt. Øh. Du har to øh, virkelig stærke historier blandt andet øh, om normanden Ole Johan Ness, øh, som er den eneste øh, der overlever en sænkning af, af skibet Ingerfem. Øh, hvad, hvad er det der sker? Jo altså de øh, de står ud fra fra Skotland øh juleaften, så vidt jeg husker, og ombord på Inger 5, som sådan er et, et gammelt skib fra, fra omkring Første Verdenskrig, som ikke sejler lige så hurtigt som resten af konvojen på grund af motorvanskeligheder, og så bliver sådan efterladt alene midt ud i Nordatlanten, mens konvojen sejler videre. Og så på et tidspunkt at få besked om, at de skal vende om, og for at få repareret, repareret motoren, men så bliver, bliver sænket af en, af en tysk ubåd, Øh, og hvor øh, nogle øh, af, af besætningsmedlemmerne, inklusive Nes, får, øh, får lejlighed til at, at redde sig ombord på, på, på, på redningsfartøjer, øh, men hvor de så sådan dør en efter en øh, ombord på rednings, redningsbåden øh, indtil Nes, han, han er alene tilbage på, på flåden der, og føler sig sådan, som verdens ensomste mennesker, menneske, og faktisk forsøger at begå selvmord ved sådan at, at, at kaste sig sådan ned i, i sådan en sø, der en lille sø eller en lille vandpyt, der er dannet sig i bunden af redningsfloden. Altså, det vil bare prøve at se, om man kan altså, presse sig ned med ansigtet mod bunden og så drukne sig selv på den måde. Altså, det det lykkes naturligvis ikke. Øhm, og det så, resultatet er, så at nogle dage senere så bliver han reddet ombord på et, et amerikansk transportskib. Sådan, nærmest en hejst ombord. Altså, hans, hans fingre er sådan for, for, for frosne til, at han kan sådan få fat på det ræb der, der der bliver smidt ned til ham. Det er jo en vild historie, mm. øh, og måske øh, endnu vildere er historien om SS Chumley, øh, et skib, der går på grund ved, ved Svalbard og, og de, de starter med at være 58 søfolk, yeah. og, øh, og ja, de finder en eller anden hytte øh, at være i, øh, og det er jo altså kolde temperaturer, de har ikke ret meget proviant, og så dør de en efter en. Yeah. Ja, det er sådan mere en kamp mod elementerne, kan man sige, og det, hvilket det jo i høj grad var i den del af verden, at det var lige så meget en kamp mod naturen og øh, elementernes rasen, som det var en kamp mod, mod tyskerne. Øh, sådan lidt i stil med sådan overlevelsesberetninger, vi, vi kender fra sådan polarrejsende, fra sådan tidligere årtier, hvor de, sådan, de dør en efter en. Og så, men at, jeg ved ikke, om jeg skal afsløre, hvad, hvad, hvad der sker med dem, eller man skal læse bogen. Man skal prøve at læse bogen, ja. synes jeg, det kan vi jo godt, godt sige her. Øhm. Nu skal vi høre præsident Franklin D. Roosevelt i, i en tale fra 1942, hvor han taler til folk fra flåden, om de opnåede resultater, som USA og især flåden allerede har opnået, ikke mindst i Stillehavskrigen. The president has always been interested in the welfare of the hospital, which specializes in the kind of disability that afflicted him. The young patients give him a rousing send-off, as his car heads again for Washington. A good time has certainly been had by all. Roosevelt han kan ikke sige glædelig jul i den radiotale han holder det her år. Hvorfor kan han ikke det? Fordi der på det tidspunkt er for mange unge amerikanere spredt rundt rundt for alle for alle vinde i, på forskellige kontinenter og forskellige verdenshave, som som sætter livet på spil for for sådan USA og the American way of life. Øhm, der sker jo mange ting på det her tidspunkt. Øh, man opfordrer amerikanerne til at forbruge øh, krigsøkonomien. Skaber også en, en masse arbejdspladser. Vi hører om øh, internerede amerikanere af japanske afstamning der må fejre jul alene. Øhm, vi hører også om, om julen på Hawaii, øh, hvor der pludselig er sket en hel masse øh, siden at man blev angrebet året øh, for inden. Øh, amerikanerne også i offensiven, øh, det gør de. Øh, i, det, det, man, I det der hedder juleangrebet på Wake, øh, det udtales det nok på amerikansk, det udtales sikkert anderledes på japansk. Øh, hvad går det ud på juleangrebet på Wake? Jamen det, det er sådan en af de der nålestiksoperationer, som øh, amerikanerne de, øh, de gennemførte mod. Øh mod japanerne øh, og deres forskellige støttepunkter rundt omkring i Stillehavet. Øh, det, det var et, et, et bombeangreb, der havde en udgangspunkt i Hawaii, og så... Øh med sådan en øh, stop undervejs til, til genoptagningen fortsat hele vejen mod Wake, altså mange, mange tusind kilometer hen over sådan en fuldstændig tomt stillehav, øh, hvor man så tog japanerne på Wake øh, fuldstændig på sengene. De, de havde ikke forestillet sig, at de kunne blive angrebet så, så langt væk fra sådan den nærmeste amerikanske luftbase. Øh, det, øh, hvis man sådan skal prøve at give det øh, give, give et formål, eller tilægge det et formål, så tror jeg, det i lige så, lige så høj grad har talt, været, været talt om sådan en psykologisk krigsførsel mod japanerne, som det har været sådan et, et forsøg på at og sådan prøve at føre dem en materielle tab. Altså, det har simpelthen været et spørgsmål om at vise dem, at vi kan ramme jer, hvorhen, hvor, hvor end det skal være. Øh, altså, vi, vi har, vi har sådan den teknologiske formål. altså I kan ikke følge os sikre nogen steder. Og øh, du skriver også om, hvordan de amerikanske ubåde øh, også på det her tidspunkt er i fuld gang med at sænke japanske øh, skibe, og, og du giver en hel række eksempler. Og, og i, i det hele taget er det en historie om amerikanernes materielle overlegenhed, den, den, den viser sig øh, øh, i, på det her tidspunkt af, af krigen. Øh, og så er det jo det her med, at øh, amerikanerne, også som vi var inde på før, ligesom tyskerne, de er i stand til at pusle om soldaterne. Det er, der er julemad, der er julegaver, selv ude i yderst øh, frontafsnit. Og, og, og specielt på Guadalcanal, hvor der stadig slås, der er der en, en, en julepatrulje, hvor det kommer til at gå galt sted. Ja, altså det er, det er sådan nogle forholdsvis øh, uprøvede soldater, som lige er blevet sendt til, til Guadalcanal som, øh, som forstærkninger for marinekorpset, der har været der siden, siden august, øh, som, som øh, tager en patrulje ind bag, øh, på en patrulje indbag bag fjendens linjer og som begår sådan en, en, en forskellige begynderfejl øh, af den type, som, som mere sådan trænede og erfarne soldater ikke vil begå. Altså for eksempel så tager de den samme rute øh, tilbage, som, som, som de, de tog på vejen ud. Øh, Men det resultat at at japanerne de ligger i baghold og sådan, øh, nedslagter dem, og går, bagefter går fra soldat til soldat og slår dem hjem med bayonetter. Altså Der er en enkelt, der, der, der, der, der overlever med øh, en utrolig mængde øh, sår øh, ved at spille død, vi kommer også en tur til øh, både New Zealand og, og Australien, og hvor amerikanerne kommer ind, og der er jo specielt på New Zealand, der er der mange, der sådan der siger, hvordan, hvordan kan det være, at vi har sendt vores soldater til Europa og slås, øh, blandt andet på Kreta har de slås sig, New Zealand og Nordafrika, sådan nogle steder. Øh, de skulle jo egentlig være her, altså vi sender vores unge mænd til Europa, så kommer amerikanerne her. Det er der nogen, der ikke kan forstå. Øh, og, og, og der er også slagsmål med de lokale, fordi amerikanerne løber med nogle af de her New Zealand's kvinder. Øh, det samme Samme sker det også lidt i, i, i, i Australien. Der er man måske lidt mere glad for, for amerikanerne, fordi der har man faktisk oplevet, at, at japanerne har bumpet Port Darwin, som ligger jo op i det nordlige. Men og der, der er også et, et en, ja, sådan en smuk, det kan man jo ikke sige, anekdote om en ung kvinde, der, der simpelthen slår op med sin, sin kæreste, der, der, der er fange hos japanerne, fordi det er jo ikke noget at bygge sin fremtid på, og amerikanerne ligesom her. En en, øh, ja, en, øh, en øh, lidt på, en, på sin vis barsk historie, kan man sige, øh, at, at det er så Ja, så altså, må man håbe, at der ikke var sådan en alt, øh, alt for hyppig postforbindelse <støk> med, med, med, med, med kæresten i fangelejren. Men øh, nu skal vi høre et, øh, et lydklip fra et sted, hvor der slås ikke så langt fra Australien, nemlig fra på, på Ny Guinea, hvor det går øh, hårdt til. news from the United Nations front at Port Moresby, one of those obscure places that flash to firework frame when the spark of war touches off the gunpowder. United States bombers are going out to bomb Japanese targets at Ley, New Guinea. After the first headlong rush of conquest, the Far East War slowed up, but here the battles on. Australian infantry. Japanese bombers overhead. There go the American fighters in pursuit. Yes, it's the same war with the same tactics, thrust and counterthrust, right across the world from Archangel to Alamein, Dover to Port Darwin. Those American heavies are back from their offensive operations against the little Nazis of the Orient. They didn't get off scot-free, but they did get back with honorable scars. No doubt, America's in this war with both hands and feet. Ja, så vi kan høre dramatiske toner fra Port Moresby i Nigeria, øh, som er sådan en havn, man, man slås om. Øh, og vi kan høre, at de små orientale nazister, altså japanerne, de får deres sag for i møde med amerikanerne, og det er altså fra den her britiske propaganda film fra 1942. Det er, jo, det er jo hårde kampe i meget svært terræn der på Nigeria, øh, og Douglas MacArthur, som vi senere kommer til at høre om i... Øh, i, i, i Koreakrigen øh, øh, Bask fyr, det var der også dengang. Øh, ja, altså sådan en meget sammensat personlighed, og Altså nok et militært geni, øh, som, som fik sin sag for i stillehed og senere i Korea, øh, men øh, som også øh, nogle gange var sådan overraskende, øh, ufølsom og uforstående i forhold til situationen ude i sådan forreste frontlinje, øh, hvilket kan fordi han selv havde øh, sådan øh, øh, en, en masse erfaring med, med livet som soldat øh, fra 1. verdenskrig på, på, på, på Vestfronten. Så, øh, men altså, han havde ikke sådan den store forståelse for de, de afsavn, som, som folk de, de led ude i, øh, ude i skyttehullerne. Øh, der er en historie om, at han, han sender en i højstolen og officeret afsted til, til, til krigsgugepladsen i ny Guinea, han siger, at øh, altså, hvis du ikke gennemfører din mission, så skal du ikke bryde dig om at komme levende tilbage. Men hensyn til japanerne og, og, og, og deres forhold til jul, altså, det, det er jo... Det er jo ikke en kristen folkefælge som sådan, øh, øh, men faktisk før krigen, øh, så, så kunne man ligesom fornemme, at øh, julen det var ligesom noget ved at vinde indpas i, øh, i, i Japan. Øh, hvordan er det med at fare jul i Japan under krigen? Jo, altså, ja, som, som du siger, altså, der, der var en, en, en liberal periode i Japan. Altså, det er man ikke, normalt ikke sådan, øh, bekendt med i vores del af verden. Altså, man er i det hele taget ikke særlig bekendt med, hvad der skete i Japan øh, på hjemmefront. Men altså, der, der har været sådan en liberal periode i 20'erne, hvor øh, alt, hvad der var vestligt, det var, det, var, det var hot. Altså lidt i stil med sådan, Kina, indtil for måske for nylig. Øh, inklusive julen, altså, hvor der sådan stod øh, japanere forklædt som julemand ved, foran de forskellige store magasiner i Tokyo og ringede med klokken og delte gaver ud til børnene, så man, man kendte godt julen, altså måske mere som et kommersielt fænomen, men man vidste, hvad det var, øh, og man vidste også, at det betød meget for Vesterlændingene, og, og måske lidt overraskende, så kom det til udtryk i, i nogle af de der ellers meget barske fangelejre, øh, hvor øh, en kort overgang... Øh, de japanske, de japanske myndigheder viste sig fra en lidt mere menneskelig side og for eksempel tillod uh, ju, uh, røde korspakker at komme frem og tillod uh, adskedte familier at mødes over for en kort overgang uh, og, og tillod for eksempel forskellige altså, teaterforestillinger uh, organiseret af, af, af de, uh, de, de indsatte i lejerne? Kina, det er jo heller ikke noget kristne land, øh, men der har de jo i, i hvert fald en... Øh Øh, ja, en krigsherre nærmest, en af de største og senere præsident, Chiang kai øh, Han hedder noget andet på kinesi, så det ved jeg godt, Peter. Øh, han er kristen. Er derfor blevet det? Øh, har det nogen betydning for, hvordan man ser på julen i, i Kina, som jo også er i krig med japanerne? Ja, ja, altså, ja han, var, øh, han var kristen, fordi hans, øh, han giftede sig med en kristen kvinde. Øh, men det, det, det var mere end bare på forma. altså det blev, det blev noget, der blev et meget sådan, personligt anliggende for ham øh, i det i omfang, som han næsten øh, endte med at og tro at han havde en eller anden form for personlig direkte kontakt med Gud. Altså, hvor han, han mente, at hans bønd til den kristne Gud ville være med til at afgøre krigen til, til Kinas fordel øh, imod Japan. Øh, men det betød så også, at julen 1942 det blev, sådan, at det blev fejret på, på bedste Øh, bedste, bedste kristne maner, øh, de forskellige allierede tropper, som, øh, allierede officerer, som befandt sig i, øh, i den kinesiske krigshovedstad, de blev sådan inviteret til, til jule. øh, julehøjtidligheder, øh, øh, organiseret af den, den, den kinesiske regering. Hvordan var det så i Moskva, fejrede man jul der? Øh, kun i det skjulte. Øh, 17. Julen, øh, havde selvfølgelig sådan, øh, tilladet en, en, en, en genopblussen af sådan, den, den kristne tradition, den sådan, kristne tradition i forbindelse med, med det tyske angreb på, på, på, på, på Rusland øh, året før, sådan, for at, og, og, og, sådan, at, at forbedre moralen. Og det, det betyder så også i et vist omfang, at, øh, at, at julen blev tilladt, men altså meget, meget i det skjulte sådan, inden for hjemmets fire vægge. legen Häuser blockt einer Volga mit schweren Bomben. Som vi ge høre så at det jul på østfronten, det er slaget ved Stalingrad og og russerne, de angreb øh, gerne i julen. det vidste øh, øh, tyskerne, øh, som jo jo også ofte var religiøs. Øh, ja, det, det, det, det er måske også lidt en overraskelse. De, de, de, narcissisterne var, som, som du var inde på lidt tidligere, var sådan, ikke var ret ambivalent i forhold til julen, og også til kristendom i det hele taget. Altså kristendomsundervisningen var ikke ligefrem noget, der sådan blev, blev, sådan, øh, blev øh, prioriteret i, i sådan den nazistiske, nazistiske uddannelsessystem. Så, så mange de havde sådan, måske en, en forholdsvis mangelfuld børnelærter med sig til fronten. Nogle gange, så, når man skulle... Øh, samles ved, ved fronten og, og synge julesalmer så, så var de yngre soldater, de var nødt til sådan at, at læne lidt op, de sådan ældre soldater, sådan, som, som måske var, havde de forskellige øh, gamle julesang mere pressang. Øh, så det, det var et spørgsmål om at, at grave traditionen frem fra sådan et lag af narcissisk indoktrinering. Og så hele det her med julen i Stalingrad, det er ligesom også i, i, i den tyske bevejlelse og erindring om, hvad der foregik og sådan noget, det spiller en stor rolle. Der er blandt andet et, et, en, en tegning, som er, er, står inde i Gedefnisk kirke i, i Berlin, som en, en, er den præst, en der har skrevet, tegnet den. Øh, ja, fældpræst, og jeg mener også, at han var, var fældlæge. Øhm, og, og, og generelt er det også det her med, uanset om vi, hvor vi er henne i, i, i koncentrationslejre eller ved fronten osv. Altså, hvis man kan lave et eller andet forkøle juletræ, øh, så gør det, og, og, og det får en enorm stor betydning for, for de her mennesker, som er langt væk. Øh, og det, det er no, ofte nogle meget, meget sølige juletræer, men det spiller som en betydning. Ja, det er slående, uanset hvor, hvor langt ude i tårne folk var, sådan, øh, hvor tæt de var på at boke under for sult, så, så skulle julen fejres og markeres på en eller anden måde. Vi har jo nævnt Bing Crosby, og øh, der er også en anekdote om, øh, hvor han på et tidspunkt blev spurgt om, øh, hvornår det var, har det været det sværeste tidspunkt i hans karriere, og... Der var han helt klar i mailet. Ja, han skulle overhovedet ikke tænke så om. Han sagde, at det var lige før julen 1944, hvor han en øh, for, foran 100.000 amerikanske soldater, hvor han sang øh, White Christmas, og der var, han sagde, der at var, der var ikke et, et øje tørt. Altså, det var sådan en ekstra prægnans, fordi øh, nogle få dage senere, så brød Ardenneslaget ud, og mange af de der soldater, som havde lyttet til hans sang, der nogle få dage før, de endte, øh, endte på krigskirke rundt omkring i, øh, i, øh, på, på, på slagmarken. Så øh, jul 1942 var noget særligt, øh, den blev hængende i erindringen? Ja, det, øh, det var en af grunden til, at jeg skrev bogen, at, at, at det blev hængende i erindringen. Det var noget, som folk kunne huske. Altså, der, der, var, der var kilder nok at tage af. Altså, det var noget, som, altså, midt i sådan, den daglige øh, rutine, som, som krigen bestod af for mange, der, der, var, der var det noget, som man, man kunne huske mange år senere, og som man som folk skrev om i deres erindringer, eller som de nævnte i interviews. Så det, det var, der, der var et righoldt materiale at tage, og det var, det var sådan en, en af grundene til, at jeg besluttede mig for at skrive den her bog. Tak skal du have, Peter Harmsen, fordi du har skrevet bogen, og fordi du kom her i dag og talte med mig om, om, om, om bogen, som hedder Den mørkeste vinter, med undertitlen december 1942 og En verden i krig. En bog, der er udkommet på Linhardt og Ringhoffs forlag. Hitlers æsløer er slut for i dag. Teknikken sad Nils og jeg hedder Jarl Kortøer, og værter til ret programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berniskedk podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man for efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret i retten 24 /7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsløer. Tak for i dag.